صلى الله عليه رحمه الله بورر باب إذا حضره الطعام قيمه الصلاه وكان ابن عمر وكان ابن عمر يبدو بالعشاء وقال له الدردار من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ صرا رحمه الله بورر اي يا ريمي حصلت على نظام وقتي O ba, barədə, birinci başlayanda İbn-i Umarın əsərin gətirir. Çünki sahabinin əməli və ya dediyi söz əsər adlanır və ya xəbər. Amma hədissə ancaq Peyğəmbər salasını dedilər sözlərdir. Elə deyil, etdiyə əməllər, hədis odur. Və xədiyəməzsən, məsələn, Əbubakirin sözünə hədis. Hədis ancaq gələk Peyğəmbərin sözləri dəyəsən. Amma sahabadan gələn evahidlərə deyirlər, Yə xəbər, yə əsər. burada, rəhməlullah, Aişə rədiyəlləliyyəni həmin rivayətini getirib. Şirka Yanbar sallallahu aleyhi ve selləm deyib ki, əgər e, yəmək qoyuldusa və namaza səni çağırsalar, yəni artıq iqam olunsa, birinci yəməkdən başla. Yəni yəməkdən. Və burada həmçinin e, bu hədistir, amma əsəmin birində gəlir ki, İbn-i Umar'dan, deyir ki, belə olanda İbn-i Ömer birinci yeməklə başlayardı. Və İbn-i Ömer sahabinə arasında xüsusən ə, yaşı, cavan olan sahabinə arasında ən belə savadlı idi, elmli və daha çox sünnətlə gedən idi. Yəni, bunu əməli dalimlər bunu əməllərində diyanırlar, biraz fikirləşirlər, güc verirlər bu əməllərlə. İllərdir, çünki bu piyambar salasını görməyən şey eləməz. Və sonra burada bu Dardan rivayətində ə, deyir ki, əsərində, deyir ki, kişinin ə, ağlı olmağı və ya kişinin düzgün başa düşməyindən də biri o ki, nə bir şey gelse, bir şey ehtiyaz olsa, ondan tam qutarıp namazın qıla və namazda ondan fikirləşmirəm. Bu kişinin yəni e, düzgün başa düşməsindəndir. Məsələ düzgün yanaşma ilə. Çünki yəni bu darda deyir ki, "Raxəmalullah. Bir ay yemək düşübsə və sən gəldin iqaməyə dayandın." Və görürsən, çox vaxt fikrin qalır yeməkdə. Və e, şeytan gəlir başını qıdqlamaq bu məsələni. Fikri Başlayır bu sözü sənə yadıma salmaq ki, bəs yemək hazırdır və tez ol. Və kişinin düzgün başa düşməyindən olur ki, namaza deyən anda heç nədən fikirləşməsin. Yəni, işlərin tam görsün, hətta ona ehtiyac olmasın bir şey fikirləşməyə. Və sonra Rəximə Allah burada ənəsib nüma eləkdən rivayətini O da deyir ki, peyəmbər salasını, deyir ki, əgər yemək gətirsələr və iqamı olsa, Yemək vəcə birinci yün, namaz qılmaqdan qabaq. Dav, namazın vaxtı gəlsə də. Və sonra başqa rivayətdir, İbn-Əmər rivayətində deyir ki, Bəsələlər, sən əgər yemək qoysa, hazır olsa, birinci yeməklə başlayın. Və tələsmə hətta yeməkdən qıtarmayıncaq. Həsələrlə. Və bir İbn-Əmər onun üçün yemək qoyanda və qamı olanda gəlməzdir, hətta yeməkdən tam ayrılmayacaq. Hətta e, imamın qirayətini işlərdir. Yəni, imam oxuyur, lakin Ebn-i Əməl yemək qoyulub, ona görə çöləyə tələsmir. Yəni, onu göstərir ki, bu Əməl, lakin burada sual çıxır, vacibdir yoxsa, bu Əməl müstəhəbdir. Lakin, sonra Buxarə Rəxəmi bunu demək üçün, ki, bu Əməl müstəhəbdir, vacib deyil, ondan sonraki babı gətirir. Göstərir ki, bu vacib deyil. Və burada deyir ki, Əgər imamı çağırsağ namaza və əlində bir şey var, yeyir. Yemə qalandığı. Əgər imamı çağırırlarsa. Və burada rahimehullah. Eee, böyük peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və namaza çağırdılar, yəni iqama oldu. Və qoydu, hər şey getdi və dastanamaz almadı. Yəni qoydu yeməyi belə getdi namaza. Və onu göstərir ki, vacib deyil. Yəni yeməyi yeyə tərk edə bilər. Faydandır. Tərk edə bilər. Xüsusən elə yeməkdir ki, məsələn, xarab olma olmaz və ya məsələn, e, qoxusu yoxdur onun qalmağında. Amma birdən görsən ki, məsələn, belə bir yeməkdir, tez xarab olacaq və ya şey, ha, hazırdsa, onda İnşallah yə bilərsən, amma belə isə təhkirə bilərsən, vacib döyək ki, oturub yemək. Peyyambaya sağlasan bu əməli göstərir. Və, Və Buxarədə Rəxəmin Allah onu görə, bu babdan sonra onu gətirdi bu məsələni. Və sonra bir məsələ hədisidə bir dənə şey də qeyd olunur ki, bir məsələ, o aləm dastamaz almadı. Və yemək dastanazı pozmur. Qaydındır. Yemək dastamazı pozmur, Və lakin, kim məsələn, etə olmasa, ağzın yaxılasa, yax Məsələn, üçün ki, yeməkdən gəlirsən, birdən nəsə qalar namazı içində, hiss edersin ki, nəsə qalıb və başlayarsan ona məşğul olmağa, ona çıxatmağa düşündən Bu namazda sənə müşətli qeləcək və yaxşı olar, heç olmasa, ağzı insan yaxılamalıdır, aydındır. Yəni, yemək də asılmazı pozmur. Sonra burada raşmaq olla, E, buyurur ki bəb men kana fi hajet ahlihi kim eğer ev işində ev ehli ilə bir şeydə məşğuldur və iqamı olundur o bu məsələ də yemək kimidir yəni tutaq ki bir məsələ ilə məşğul olsun evində gənc yəni, köməkliyisən və ya bir işdir və iqamı olundur iqamı olundə yenə burada yemək kimidir yəni e, gecikdirə bilərsən və ya Çıxa da bilərsən, vacib də ki, e, o işi görəsən. Və burada ümumiyyətlə bir məsələ var, o uşaqlar hərdən görürsən, deyirlər ki, birdən nafilə namazı qılsın, anan çağırır səni. Namazdan çıxmağa lazımdır. Hətta yayılmış çıxmağa lazımdır, çıxmasan günah qəzansan. Ümumiyyətlə lazımdır. Birinci, sən namazda əgər tutaq ki, çıxa bilərsən namazdan, hətta fərzdən də. Tutaq ki, zərurlu bir şey olsaq da ki, təhlükə və bir şey olsa namazı təhkirmək olar bucud. Hətta fərzi. Amma qaldı ki, birdən insanı çağırırlar, laf istəyir, kim olasın. Təbii ki, birinci şəriət qaydalar qoyub. Onu bildirmək üçün kişi ne edir? Deyir, Subhanallah, Subhanallah, bildirir ki, namaz qılır. Qoy anan və ya atan bilsin ki, namaz qılırsan. Sakit. Və ya qadın isə əllərin bildirici namaz qılar. Əgər görsən, baxırsan hətta çağırmağa, yəni baxırsan, əgər bir doğuran da birdən bir nəsə bir vacib şeydir, təhlükədir və ya nəsə qorxulu bir şeydir, onda təcili bilirsən. Sussan məsələn, çaşı ananlansa, atanlansa, xəstədirlə. Birdən elə vəziyyət oldu ki, sən namazdasansan, lazımsan. Onda çıxa bilirsən inşallah. Onda da fərzdən isma ola. Amma belə isə yox, gələ çıxmayasan namazdan. Yəni düzgün deyil. Aydın Və sonra, rəhimələ burada başqa məsələlər toxunurla qalsın, inşallah, gələn dərsən. Allah beləyə Çıxanda salam lazımdır. Salam da verə bilərsən, salamsız da. Həh. Təşifatiyyə oxuysan, əlhəmdülilləhi, rabbilə aləmin. Çarılırlar. Subhanallah. Ar-rahməni, rəhbə rəhəməni. surət varsa fazmalı lazım surət siz bircə olur, olsun qəsri qəsri qəsri qəsri qəsri qəsri qəsri azam verirlərsə, yemək yiyirsən, yemək bi qutar ged üç səhərdən Azan laq yaxşı Azan hələ o iqaməyəz, oda var çox var Azan rahat yiyyir Qorxu işlə olanda Qorxu işlə yəni təhlükə olsa və ələs Qorxu işlə